الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa salam tasliman kathira Amma ba'd Masih kita melanjutkan ya kawan. Dari Pembacaan kita dari kitab Mak Jamalmana Hilawdiyah yang menjelaskan tentang beberapa jenis dari nama-nama yang diharamkan. Beliau berkata: "Hafizahullah, wafiqahullah lihudah, wa, li wa syariahul Islam Alladhi ladhi huwa dinul khalisulillahi wahdahu ta'bidul khalq li rabbihim sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam yang itu merupakan agama yang murni hanya untuk Allah adalah makhluk memperhambakan dirinya kepada Allah dan menyebutkan nama-nama yang menunjukkan penghambaan mereka kepada Allah, sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. و تغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية. Dan mengganti nama-nama syirik dan dilubah menjadi nama-nama Islam. والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية mengganti nama-nama kekafiran dirubah menjadi nama-nama yang mengandung keimanan wa amma tsumma bihi nabi sallallahu alaihi wasallam abdullah wa ad-rahman secara umum yang nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama mereka yang pada asalnya mereka memiliki nama-nama kufur nama-nama syirik maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan Abdullah dan Abdul Rahman. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala qul id'u Allah aw id'ur Rahman ayyam ma tad'u falaul asmaul husna. Kalian menyeru kepada Allah atau kalian menyeru kepada Ar-Rahman, apa sahaja yang kalian seru, maka kembalinya kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Fa inna hadaini al-ismain huma aslu baqiyyati asma'illah ta'ala karena dua nama ini Allah dan Ar-Rahman adalah merupakan inti dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Wa kana Syekhul Islam Al-Harawi qad samma ahla baladihi bi 'amma di asma'illah husna. Dan adalah Syekhul Islam Al-Harawi telah menamakan dan memberi nama kepada penduduk negerinya secara umum dengan nama-nama Allah al-Husna. Wakadzalika ahlul baitina ghalaba ala asmaihim at-ta'bidu Demikian pula ya, keluarga kita atau keluarga kami. Kebanyakan mereka memiliki nama-nama yang menunjukkan penghambaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. قعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني وعبد السلام عبد القاهر وعبد اللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن والأحد والواحد والقادر والكريم والملك والحق. تانجع لينه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن نافع أن عبد الله بن عمر. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa, qala, ilallah, abdullahu abdullahu wa sallam qala ahab asmai ila Allah Abdullah wa Abdurrahman Telah disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nama yang dicintai yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman Wa asdakuha harithun <tellan> wahhamm, wa akbaruha harbun wa murrah. Adapun nama yang paling benar, yang paling sesuai dengan yang diberi nama Harith dan Hammam yang paling jelek Harbun wa Murrah. Tambahan ini tidak terdapat dalam Sahih Alimam Muslim. Wa asdakuha harith wahhamm tidak terdapat dalam Sahih Alimam Muslim, tapi di luar Bukhari dan Muslim. Di sini seakan-akan memberikan kesan Bahawa lafaz ini pun diriwayatkan oleh imam muslim Padahal tidak demikian Nah, akan beliau beri tanbih nanti setelahnya Sebab ini beliau menukil perkataan Syekhul Islam Zahir, na'am Wa kana min syiari ashabi Rasulillah Sallallahu <tuh> alaihi sallam ma'ahu fil hurub Termasuk dari syiar para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka dalam peperangan, memanggil satu dengan yang lainnya, ya, untuk menunjukkan bahwa mereka dalam muslimin. Ya bani Abdurrahman ya bani Abdullah, ya bani Ubaidillah. Nah, yang mereka maksud kau muslimin. Nah, dan itu syiar mereka. Kama Kamalul Zakik Yom Badrin Wahhunin Wal Fathi Wal Taif. Dan ini sebagaimana yang mereka ucapkan tersebut pada saat Perang Badar, Perang Hunayn, Fathu Makkah. Demikian pula pada At-Taif. فَكَانَ شِعَارُ muhajirin. Adapun syiarnya kaum muhajirin, Ya Bani Abdurrahman. Rahman. وَشِعَارُ الْخَزْرَجِ Adapun syiarnya kaum khazraj, Ya Bani Abdillah. وَشِعَارُ الْأَوْسِ Ya Bani Ubaidillah. Nah, intah. Kalau mereka mengatakan Ya Bani Ad-Rahman, berarti yang dimaksud adalah kaum Muhajirin. Kalau mereka mengatakan Ya Bani ad berarti, adalah, kaum ya bani Abdillah, berarti kaum Khazraj. Kalau mereka mengatakan Ya Bani Ubaidillah, berarti mereka dari kaum Aus. Selesai perkataan Syekhul Islam, Timur Rahimahullah. Wa mimma yaqtadib tanbiha al lafza wa asdaquha harithun wa hammam wa aqbahaha harbun wa murrah laisa fi riwayat muslim dan di sini peringatan kata beliau Bahawa lafaz hadis yang mengatakan yang paling benar adalah nama Harith dan Hammam yang paling jelek adalah Harbun dan Murrah ini tidak terdapat sama sekali dalam riwayat al Muslim dan dalam biografi Abdul Muttalib bin Rabi' bin Al-Harith bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Hashimi qala Ibn Hajar berkata Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah qala Ibn Abdul Bar berkata Ibn Abdul Bar kana ala di Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walam ismahu fi ma alimtu Kata Ibn Abdul Bar, Abdul Muttalib bin Rabi'ah ini hidup di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak merubah namanya. Ya, ini yang saya ketahui kata Ibn Abdul Bar. Berkata Al Hafidh Muhajir Kultu, ya, aku mengatakan wafimakalahu nazar. Apa yang dikatakan oleh Ibn Abdul Bar tidak benar fahinna zubair bin bakkar a'lamu min ghairihi bin nasab quraishin wa ahwalihim karena az-zubair bin Bakar lebih mengerti daripada yang lainnya tentang nasab keturunannya quraish dan keadaan-keadaan mereka walam yadhkur annasmahu illa al-muhtalib dan beliau az-zubair bin Bakar, tidak menyebutkan sahab ini kecuali namanya muhtalib bukan abdul muhtalib ya Jangan sampai kemudian dijadikan sebagai dalil bahwa beliau bernama Abdul Muttalib di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak merubah namanya. Tidak ada perubahan nama berarti menunjukkan takrir. Dan dibantah oleh Al-Hafir bin Hajar yang demikian tidak benar. Nama beliau bukan Abdul Muttalib akan tetapi Al-Muttalib. Wahd Dzakar Al Askariy anahla Nasab inna ma yusamunuh Al Muttalib. Termekan pula Al Askariy pengarang kitab tashifat Al muhaddithin bahwa ahli Nasab mereka yang memiliki keahlian dalam Nasab keturunan mereka hanya memberi nama Al Muttalib bukan Abdul Muttalib. Wa amma ahlu Hadis minhum man yakul Al Muttalib, minhum man yakul Abdul Muttalib. Adapun ahlu al hadith, ada yang menyatakan bahawa namanya Mutalib, ada pun yang mengatakan Abdul Muttalib. Dan yang sahih dalam permasalahan ini dikembalikan kepada ahlu nasab, mereka yang lebih mengerti tentang nama-nama serta nasab dan keturunan kaum Quraisy. Selesai perkataan al hadith Ibn Hajar. Wa min al asma al muabdaati li ghairillahi taala. Termasuk di antara nama-nama yang diperhambakan kepada selain Allah, wajjiril al-hukmubit tahrim wal meni dan ya termasuk di antara yang dihukumi haram dan terlarang untuk menggunakan nama tersebut, waminha ma huwa mustarakun bayna sunnati wasyiah. Di antara nama-nama itu ada yang terkadang sebagian ahlu sunnah menggunakannya. Ada pula yang digunakan oleh orang-orang Syiah. Wamin hamahu akasan bishiyati lughluihim bi alil bait. Di antara nama-nama tersebut ada yang digunakan khusus oleh kaum Syiah disebabkan karena sikap berlebih-lebihan mereka terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wamin hadhil asmail muharamati syarahan. Di antara nama-nama yang diharamkan secara syariat. Abdul Ali, Abdul Ali bukan Abdul Ali. Adapun Al Ali dari Asmaul Al Husna. Ini Abdul Ali, Abdul Zahra, Abdul Imam, Abdul Hasan, Abdul Hussein, Abdul Amir, Abdul Sajjad, Abdul Baqir, Abdul Sadiq, Abdul Kadir, Abdul Rida, Abdul Mahdi, Abdul Hadi. Ini adalah merupakan nama-nama yang Dinisbahkan kepada imam-imam mereka Gelar-gelar imam Al-Sajjad ya, al sajjad al baqir Hasan, Hussain Al-Sadiq Al-Kadhim Al-Rida Al-Mahdi Al-Hadi nah. Abdul Hadi nah, Abdul Hadi Ha? لماذا sammaitan nafsaka Abdul Hadi? هل ثبت يا أخوان أن الله عز وجل من أسمائه الحادي هل ثبت هل ثبت أنت يا أخي لماذا ما تتتبع عن اسمك هل هذا صحيح أم لا نعم انظر في القائد المثلال موجود أم لا عندكم كتاب القائد من عنده كتاب القائد القواعد المسلاه هذا عبد العال عبد الونيس عبد النعيم عبد الرضي عبد النبي عبد الرسول عبد الرب رسول سجع نعم Salah seorang yang ikhwani Dibhat Nah Yang ikut Dalam peperangan dia Afghanistan. Dahulu namanya Abdul Rasul Sayyaf Nah Ya mungkin setelah dinasihati Maka dilubah Jadi Abdul Rabbi Rasul Sayyaf Abdul Mursil Ya apakah Abdul, Abdul mursil atau Abdul mursal wallahu alam kalau al mursil Allah azza wajalla هو الذي ارسله رسول الله sallallahu alaihi wasallam nعم ya akan tapi ini bukan dari nama Allah al mursil Abdul Muhammad berarti yang zahir di sini Abdul mursal Abdul Toha sebagian menyangka bahwa Toha min asma'in nabi dari nama-nama nabi sallallahu Abdul Hamza Abdul Maula Abdul Maqsud Naam ini juga masyhur kalangan mereka Abdul Fudail Ha Naam Indana Abu Fudail ish Abdul Fulail Abdul Wahid Bukan Abdul Wahid Abdul Wahid Ha? Wajib pun? Gherum wajud? Eh, na'am La minal ayat Wa la minal sunnah Ha? Izan gheri smak ya Gheri smak Ha? Ha? Almula, Allah maulana, la maula, la kum, namp, la la, ahiyan al mulad, huna, dul maula, ya ni maula fulan, maulana fulan, maulan fulan, al mulad hader, namp, yang dinisbakan pada wali, pada sultan, pada ahlul bait, namp, ha, ha ما هذا يا أخي جاء من حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، قال هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبي غرير، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، نعم طعفه العلماء شكل الإسلام غيره نعم. أثبت بارك الله فيك عبد الأبباس، عبد مسلم، عبد الصاحب، عبد زيد، عبد جاسم، عبد الحر، عبد عون، عبد الشيخ، عبد السادة، عبد الغريب، عبد الخدر. Abdul Zubair, Abdul Shah Abdul Hur, ma adri Abdul Qais, Abdul Nur. Naam, yang dimaksud Nur yakni bukan laisa min asmaillah. Abdul Ati, Abdul Nafi, Abdul Darr. Boh, Abdul Darr. Karena mereka menyangka Abdar ini yani termasuk dari asma Allah dari hadis dhaif. Nah, Abdul Mufti, Abdul Mustawi. Kama dzakaraha dzakarahu Ibnu Hazm fil Fisal. Wa al ijma' 'ala al man' min huma. Beliau menyebutkan ijma' tidak boleh menggunakan nama ini. Abdul Mufti, Abdul Mustawi. Wa fi maulud dzakartul asl al thamin dalam hal memberi nama seorang anak aku menyebutkan ya usul yang ke-8 fil asma'il muharramati asukuhu bitamami thumma uhilu ilaihi tentang nama-nama yang diharamkan dan di sini saya akan sebutkan secara seluruhan. dan inilah nas Al-Aslu Tsamin fil Asma'il Muharramah Prinsip yang ke-8 tentang nama-nama yang diharamkan. Dallati syari'atu ala tahrimi tasmi'atil mauludi fi wahidin minal wujuhil atiyah. Syari'at telah menjelaskan tentang diharamkannya, memberi nama kepada seorang anak, salah satu dari sisi-sisi yang berikut ini. Yang pertama, ittafaqal muslimuna ala annahu yahrumu. kullus min mu'abbadin ligairillahi ta'ala. Min syamsin au wathanin au basharin au ghairi dhalik Telah sepakat kaum muslimin bahawa diharamkan Setiap nama yang diperhambakan pada selain Allah Dari matahari, berhala Ataukah manusia, atau yang lainnya Seperti Abdul Rasul, Abdul Nabi, Abdul Ali, Abdul Hussein, Abdul Amir Al-Amir maksudnya Amirul Mu'minin, Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala adus sahib sahib yang dimaksud sahibu zaman al-mahdi al-muntadhar pemilik zaman yang ditunggu-tunggu imam mahdi wahiyya min tasmiyatir rawafid ini dari nama namanya kaum rawfidah syiah katalahumullah waqad gayaran nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kul lasmin mu'abbadin di ghairil lahi ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah setiap nama yang diperhambakan pada selain Allah. Seperti Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, Abdul Shams, Abdul Harith. Wa min hadzal bab termasuk dalam bab ini pernyataan seorang gulam Muhammad, gulam Rasul. Eh, yaitu Abdul Rasul maksudnya gulam maknanya hamba. Was sahihu fi addil muttalibi al man'u, yang sahih dalam penamaan Abdul Muttalib tidak diperbolehkan. Wa min hadzal ghalat, ma min hadzal ghalat fi at-ta'bidil asma'in yuzannu annaha min asma'illah ta'ala wa laisat kadzalik. Termasuk dari kesalahan ini, kekeliruan mereka dalam penyebutan nama penghambaan Kepada nama-nama yang disangka itu Dari asmaul al-husna Padahal tidak demikian Seperti Abdul Maqsud ya. Mereka menyangka bahwa al-maqsud itu Dari nama Allah Ilahi anta maqsudi Sangka maqsud Min asma'illah Abdul Sattar Sattar ya. Bahkan sebagian mereka Ada yang berdoa Ya Sattar Yangkah bahwa dalam nama Allah Sattar Padahal tidak demikian Abdul Maujud, Abdul Ma'bud Abdul Huh Abdul Mursil Abdul Wahid Abdul Talib Abdul Nasir Abdul Qazi Abdul Jamik Semua yang dimaksudkan pada Allah Padahal ini bukan dari Asmaullah Al Husna Abdul Hanan Abdul Sahib Ya, dengan dalil as-sahibu fi safar, Allah itu sebagai teman dalam safar. Padahal tidak demikian. Abdul Wafi, fa hadhihi yakunu jihatain, maka ini terjadi kesalahan dari dua arah. Ya. Mungkin juga dimasukkan Abdul Hadi. Naam. Naam, idza kana ismul hadi la yathbut lillahi azza jall dari dua sisi, bin jihati tasmiyatillah Dari arah penamaan Allah dengan apa-apa yang tidak ada dalilnya. Wa asma'uhu subhanahu tauqifiyatan 'alan nass min kitabin aw sunnah. Dan nama-nama Allah yang demikian itu Ya, kita berhenti kepada nas dari Al-Qur'an Karim atau dari sunnah. Wal jihatu tsaniyah dari sisi yang kedua at ta'bidu bimalam yusammil lahu bihi nafsahu wa la sallallahu alaihi penghambaan diri dengan apa-apa yang Allah tidak beri nama dengannya tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa katsirum minha min sifatillahi alula laakin qad ghalata ghalatan bayyina man ja'ala lillahi min kulli sifatin isman washtaqqalahu minha maka kebanyakan darinya dari sifat Allah bukan dari nama Allah akan tetapi mereka telah keliru dengan keliru yang jelas ya orang yang menjadikan bagi Allah takala dia memiliki sifat maka diambil akar sifat itu lalu jadikan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala misalnya ketika Allah berfirman wallahu yaqdi bil haqq Allah yaqdi dari sifat Allah, al-qada. Allah menetapkan hukum, Allah menegakkan hukum. La yustaqallillahi minha, tidak boleh diambil dari akal kata tersebut lalu dijadikan nama al-qadhi. Karena al-qadhi bukan dari nama Allah. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang mengatakan Abdul Qadhi. Nah. Yang kedua, At-tasmiatu bismin min asma'illahi tabaraka wa ta'ala ta, Falata juzud tasmiiatu bismin yakhtassu bihir rabbu subhanahu Memberi nama pada seorang dengan salah satu nama dari nama-nama Allah Maka tidak boleh memberi nama pada seorang dengan nama yang khusus dimiliki oleh Allah seperti ar-rahman ar-rahim al-khaliq al-bari. Waqad ghayyara an sallallahu alaihi wasallam ma waqa'a min at-tasmiyah Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah ya, dari nama-nama yang nama mereka adalah merupakan nama-nama yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam al quranul al Allah berfirman Hal ta'lamu lahu saminya Apakah kalian mengetahui Allah memiliki sami Yang dimaksud sami Ay La mathila lahu Yastahikku mitlasmihi alladhi huwa ar-Rahman Tidak ada yang Menyerupai Allah yang berhak Seperti nama Allah Yaitu ar-Rahman Yang ketiga At-tasmiatu bil-asma'il a'jamiyatil muwalladati lil-kafirin al-khasati bihim. Penamaan dengan nama-nama ajam. Ya. Yang berasal dari orang-orang kafir yang khusus merupakan nama mereka. Wal-muslimul mutmainnu bidinihi yabta'idu anha wa yanfuru minha wa la yahu muhaulaha. Seorang muslim yang tenang dengan agamanya dia akan menjauhkan diri dari nama-nama tersebut. Ya. Dan akan menghindar dan dia tidak akan berkeliling di sekitar nama-nama tersebut. Wa qad azumati al-fitnahu biha fi zamanina. Dan telah semakin besar fitnah pada zaman kita sekarang ini. Fa'il taqatus mulkaf min awrubba wa amrika wa ghairihi di mana kaum muslimin mereka mengambil nama orang kafir dari Eropa dari Amerika dan yang semisalnya. yang lainnya wa hada min ashaddi mawatinil itsmi wa asbabil khudlan dan ini termasuk tempat-tempat kesalahan dosa yang paling besar dan kehinaan sebab-sebab kehinaan di ya, antaranya nama mereka, Boetrus, ya, nama Petrus, ya, nama Petrus, Petruk Indonesia, buatan Indonesia. Adapun Petrus dari sana, George, ya, nah. Georgi, tulisannya Georgi, ya, orang nggak tahu membaca bacanya mereka membaca George. Naam. Ha? apa ini? Gerjis apa? Apa ini, akhiwan? Hmm? Jerjis apa? Gerjus. Wallahu Diana. Masyaallah. Ha. Ros. Ros. Manna ya, akhiwan. Bunga, iya kan? Ros, ha. Mawar. Hmm. Naam. Susan. Naam. Hmm. Susan. Dan yang lainnya, wa ghayruha. Mimma sabaqatil isyaratu ilaihi. Dari apa-apa yang telah terdahulu isyarat. Siapa di antara antum punya nama-nama seperti ini dan hmm. Wahdat taklid ulil kafirinafitta sami bi asmaihim dan ini adalah ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir dalam hal pemberian nama dengan nama-nama mereka. Inkanaan mujarrah dihawa wabala da titih nifa huwa maksiatun khabiratun waithmun. Kalau hanya sekedar hawa nafsu saja, ya dan kebodohan dalam berfikir, ya. sekalian ngetain misalnya. Karena nama si fulan ngetrain, wah, ramai-ramai pakai nama itu. Nah, ya. Ini maksiat yang besar. Dan dosa yang besar. Wa ingkana an-i'tiqadi afdaliyatih ala ismail muslimin. Tapi kalau sampai meyakini, ini lebih afdal. Dari nama-namanya kaum muslimin, فَهَذَا عَلَىٰ خَطَرٍ عَظِيمٍ يُزَلْزِلُ أَسْلَ Iman, Maka dia berada dalam bahaya yang besar. Yang bisa menggoncang Ya Pondasi keimanannya Wa fikiltal halatain Dan Dalam kedua keadaan ini Tajibul mubadaratu ila taubati minha Hendaklah mereka-mereka yang terjerumus ke dalam salah satu Di antara dua ini Wajib untuk segera bertaubat kepada Allah Wa taghiruha syartun fit taubati minha Dan berubah nama itu Salah satu syarat Ya, diterimanya taubat seorang. Yang keempat, Atasami bi Asmail asna mil Ma'budatimin Dunillah memberi nama dengan nama-nama patung, berhala yang disembah dari selain Allah, seperti Al-Lata, Allah ta'ala, Isaf, tahu apa ini Isaf ya Khan? Na'ilah. <tosan> Tawana ada orang yang bernama Nailah. Hmm. Ini nama patung kata beliau. Kubal. Hmm. Nah, atau yang lainnya seperti apa Ekwan? Siwa. Ha? Kasi nama anaknya Brahma. Apalagi Ekwan? Ha? Siwa, Brahma. Ah, huh? Wisnu. Nah. Dan yang semisalnya. Yang kelima, <tuh> attasammi bil asma'il ajamiyah. Memberi nama dengan nama-nama ajam. Ya. Turkiatan atau Farisiatan. Apakah dari Turki, Faris, Barbar? Barbaria ya, atau gairah, mimmalat Tassu lahulugatul Arabi walisaduha, yang mana ya, eh, tidak sesuai dengan bahasa Arab dan lisannya. Ya, ini mereka dari kalangan orang-orang Arab yang lebih senang dengan nama-nama ajam. Nah. Ya, lalu keadaannya yang di sini perlu dipertanyakan kalau seorang itu asli, misalnya asli Turki, ya, maka dia memberi nama Turki. Ini apa hukumnya? Nah, Atau kah dia asli bangsa Faris, lalu dia memberi nama dirinya dengan bangsa Faris. Ini apa hukumnya? Allah Wa Amin. Atau Jawa dengan beri nama Jawa. Su apa misalnya, ya? su Peno, su siluh, dan misalnya, ha? nah, apa yang demikian ini boleh? Yang after ya kawan tentunya membeli nama yang menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim, ya, walaupun kita Jawi, walaupun kita Varisi Turki daripada saja menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim sehingga begitu nama saja yang disebut orang telah mengetahui bahwa si fulan muslim waminha diantara nama-nama mereka ya, yang bukan dari Arab nariman syairihan naifin Shirin, Shadi, Shadi, maknanya kir monyet wah ngeri sekali ini maknanya Shadi ya. Jihan Allahu Anam Wa amma ma khutima Bita Adapun nama-nama yang Diakhiri dengan ta, ta. Uh, Maftuha Seperti hikmat, ismat Najdat Habat, mirfat, ra'fat Fahiya arabiatun fi asli Asalnya ini Arab Lakin lakin nak khutmah bita ittawi letil akan tetapi mengakhirinya dengan tak yang panjang yang terbuka wakataku nubita ilmarbutoh dan terkadang juga dengan tak marbutah. taktri kunlaha akra jahaan arabia menjadikan nama itu nama Turki yang mengeluarkan dari bahasa Arab ya lihada lah yaku nul wakfu aleha bilha oleh karena itu tidak ditutup dengan ha Ya, Tidak dikatakan hikmah Atau ismah dan seterusnya Tapi di diakhiri dengan tak Wal maksu'atu bil-ya ya. Demikian pula yang Nama-nama yang Menunjukkan penisbahan Dengan ya Seperti Ramzi Husni Rusdi, Hakki Majdi Raja'i Dia Arabiatun fi asli Asalnya ini Arab Lakinna tatrikaha bilya Fi akhiriha mana amin Arabiatih Bi hadhal mabna Namun ya, Diakhiri atau Dinisbahkannya dengan menggunakan Ya menjadikannya Turki Yang mengeluarkannya dari Arab Ithilya'huna Laisat ya'an nisbatil Arabiyah, Ya karena ya sini Bukan ya nisbah seperti yang terdapat dalam bahasa Arab. Seperti ribi'i. Ya. Nah, ribi'i. Entah seorang dinamakan ribi'i kenapa? Ya, Apa karena lahir pada hari Rabu? Hmm. Dari Arabi'a. Wa wahsyi. Wa sabti liman wulida yaumasad. Sabti karena dia dilahirkan hari Sabtu jadi nisbahkan ke hari Sabtu jadi sebti ya. bukan septi ya hmm. nah ya seperti Bukhari ini semua nisbah ya walayy al mutakalim tidak pula disebahkan pada al ya mutakalim seperti kitab bal yaul imalatil farisiyyah turkiya, tapi nama-nama mereka nama-nama faris ya nama-nama turki nah wa amma lafdhu fiqi di mesir di mesir ada nama yang masyhur yaitu fiqi nah yang ini yang dimaksudkan oleh mereka singkatan dari faqih orang faqih disingkat jadi Fiki termasuk di antara nama Farisiyah yang melupakan nama-nama yang diakhiri dengan Way seperti Sibawai sebagian mereka mencatat ada 92 nama yang diakhiri dengan Way Rahawai, Naftawai dan masih banyak lagi yang lainnya di dalam bahasa Urdu ya dalam bahasa, nah, bahasa Urdu Naam bahasa urd bahasa urdu al urdiya yang biasa dipakai mereka di eh, Pakistan Afghanistan Naam dan sekitarnya Yukahimun al fi wasatil kalimati alamat lit ta'nif mereka menambah ya pada pertengahan kata yang menunjukkan tanda mu'annan. Misalnya mereka mengatakan pada rahman, rahiman, rahiman. Tambah ya. Karim, kariman. Nah. Ini juga termasuk nama-nama farisi. Yang keenam. Kullus min fihi da'wa maa laysa lil musamma. Fayahmilu minad da'wa wa tazkiyati wal kadhib maa laa yukbalu bihal. Setiap nama yang di sana terkandung pengakuan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh yang diberi nama. Ya. Maka kemudian membawa dari pengakuan itu seakan akan dia merekomendasi dirinya sendiri, mentazkiyah mensucikan diri sendiri. Ya, yang mengandung dusta yang tidak bisa diterima dalam kondisi bagaimanapun. Di antaranya apa yang telah Sahih dari Hadis bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhna asmin 'inda Allah rajaun Tasma Malikul amlak Nama yang paling rendah, paling hina di si Allah, seorang yang menamakan dirinya Malikul amlak raja di raja. Muttafaqun Wa Wamilthulhu qiyasan ala mahramahu Allah wa Rasuluh dan mengkiaskan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya seperti penamaan mereka. Sultanul Salatin, Hakimul Hukam. Syahan Syah. Qadil Qudah. Demikian pula diharamkan pemberian nama seperti Sayyidun Nas. Sayyidul Kul. Sayyidul Sadat. Siti Nisa. Siti itu Sayyid. Tapi Mu'annad. Ya? Kalau dikatakan Siti Aisyah maksudnya Sayyidah. Sayyidah Aisyah penyebutan eh, Kelab kehormatan kalau di Jawa seperti apa ikhwan Raden ya Raden naam Wa yahrumu itlaqu sayyidi waladi Adam ala ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan diharamkan penyebutan sayyidi waladi Adam terhadap selain Rasulullah alaihi salatu dan di dalam hadis Zainab bintu Abi Salamah, radhiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuzaku anfusakum. Allahu a'lamu bi ahlil birri min kum", rawah muslim. Jangan kalian mensucikan diri diri kalian. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang baik dari kalian. Riwayat Imam Muslim. Berkata Nurkayim. Yang ketujuh, atasmia atau biasa mak isyaitin, beri nama dengan nama-nama syaitan seperti Khinzab, Al Walhan, Al Awar, Al Ajda' ya, dan telah datang sunnah yang menganjurkan untuk merubah nama dari nama-nama syaitan. Ini ehwan jenis-jenis nama yang diharamkan. Nah, dan di sana ada pula jenis-jenis nama yang hukumnya makruh, ya. Walaupun tidak sampai pada taraf haram, namun dimakruhkan seorang muslim menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Wallahu amin. Insya Allah kita lanjutkan di. برتмон يا مريض. تفضلوا حفظكم الله.